Det kommer bli ett sånt här cold opening som vi brukar ha. Fast det här är ett som jag har klippt bort. Ja. Eftersom det här är nyårskarameller. Jaha. Rekka jag, jag alla Nu här. Mm. inte då? jag också? Ja, jag också. Ja, där, så, ja, där, så. Ja. Vänta, jag, jag tror att jag är lite för högre. Du har du rökt härskt? Mm. Hej och välkomna till Beard Soup Records nyårskarameller. Jag heter Thomas Medelheim och du heter Anton. Ja, det var det jag menar, inte du som lyssnar förstås. Jag vet inte vad du Nej. heter. Nej men det blir ju jättemånga namn. Eller jättefå namn. Nu var det ja. så länge sedan vi släppte ett avsnitt. Ja, så att nu kanske, kanske vi inte har någon som lyssnar längre. Folk kanske har glömt bort oss. Ja, jag, jag kommer att ha en liten nästäppt ton idag. Jag har andats glasfiber hela dagen. Jaha ja, du är fortfarande sten, i renoveringstagen. Stenurm. Vad sa du? Du håller på att renovera hemma fortfarande. Ja, precis. Det lät som att du sa att jag höll på och, och gör redning- att Jag alltså, skulle göra redning till en gryta av något slag. Det skulle jag ju nog hellre göra faktiskt än att ja. hålla på med Men du håller renovering. på andas gullfiber. Det kan bli lite näsindragningar i det här avsnittet. Du, eller så kanske du kryper bort alla dem. Det gör jag säkert. Det är lite det det här avsnittet ska handla om. Saker som jag har klippt bort. Ja, just det. Det blir ett avsnitt av harklanden och inandningar. Såna tunga söndags inandningar. Vi ska... Vi ska lyssna på. En det är ju jag som brukar hälsa alla välkomna och börja på. Thomas, Thomas, Thomas, då vad, vad har hänt sen sist? Varför har vi inte spelat in podd på skit länge för? För att så mycket har hänt. 2020. Ja, vad fan, du, du är ju åkt ju för fan ifrån. Ja. Du lämnade ju. Mig jag har här. varit i Karlstad och uh, studerat till uh, speldesigner, spelutvecklare. Har du gjort något fräsigt sitt uh, dataspel nu då? inte än, vi håller, eller jo vi har gjort lite tester och sådär men inget som jag skulle kalla ett spel direkt, jag håller bara på att lära mig grunderna. Ja, men kan du inte berätta då? vad får du göra liksom, har du, har du programmerat? Ja eller? man både ritar och gör ljud och kodar och så sätter man ihop allt det där och då blir det ju ett spel ja, Jag, jag tappar det, koda hörde jag vad håller ni på med träd och sånt Nej, inte sån koda Äh, Skript, det är väl C-sharp Heter det väl kanske äh, C-sharp man, <laughs> ja, man skriver in massa If uh, this happens, go to hell nej, I... men jag, jag kommer inte ihåg ja. allting Jag är jättedålig ja. på kodning Men jag är ganska bra på grafik och ljud Så att det är ja. mer det jag oh, håller förlåt. på Vad gör nej, det, var, det var glasfiber äh, Nysning <laughs> ja. Ja, nej, men Jag håller på med ett spel just nu Hur är det Karlstad då? Du, du flyttar ju till en, en stad mm. Mitt under en coronapandemi Har vad? Nej men det är ju just det Jag har ju mest suttit i lägenheten på grund av pandemin Och för att det har skärpts regler och sådär Precis när jag kom dit, han hann ju gå i skolan i två veckor Och sen så stängde de ju typ ner oh, den Ja, har du varit ner för att <laughs> vara på plats Ja, för att få liksom lite bättre Ja, det är lättare att lära sig när man är på plats liksom så då åker 60 mil ner till Karlstad och så är du på plats och sen så blir det restriktioner och så måste du sitta på distans i en bort. lägenhet. Ja, jag, jag, jag satt 500 meter mm. från skolan men får inte gå ja. dit. Ja, mm. då Those crazy times, huh? Ja, men jag ja. hade ju jättebra uppkoppling och en ny bra dator som jag har införskaffat och fick vara i fred. Så att jag har ju hunnit lära mig ganska mycket. Ja, men det är ju bra. Vi har, vi har, ju, vi har ju gamat lite också på distans. Jag har ju varit med en säng i alla fall. Då, alla förvandlas vi till lönnfeta gamers när man måste stanna hemma. <laughs> Ja men okej, okay. ja, nu, nu. jag sen sist, jag har hållit på med glasfiber, jag har inte gjort någon Nej det var väl, herregud, det var väl i september vi pratade sist tror jag ja, Är det så jävla länge sedan? Ja, kvartal sen. Kan inte vi ha den här punkten, Anton försöker hitta kärleken? Jo, här kommer jingeln Anton Arves som vill hitta kärleken Okej, okay, uh, long story short, jag, jag hittar den nu Har du hittat kärleken? Moa! Oh, oh. Moa, säg hej! Han heter Moa. Jaha, ja men vad bra. Och, och jag fick en katt på köpet. En katt på köpet? Ja, hej Drön. Hej Drön! Ja, hon är inte jävla pratig nu. Nej, nej, okej. Okay. Hon, hon håller på och äter. Ja, men då har ju du så... haft har haft eh, händerna fulla <laughs> <jag får säga. laughs> Ja, jo Jag har haft händerna fulla <laughs> ja. Men det är ju Bland annat därför vi inte har kunnat podda på längre För att du har skaffat tjej och katt Och håller på att renovera Och jag har varit i Karlstad och håller på med spel Ja. Stort grattis till det Tack Det känns, det känns bra Det känns som det gör Jag har Okej. ju ett, ett litet bokslut På den här lilla serien Anton Alfred som Försöka hitta kärleken Ja, så nu kan vi göra vinjetter. Du, apropå saker som är bortklippt. Eh, vi lämnade en liten cliffhanger en gång. Jaha. Och vi ska få veta något jättespännande om Anton Alfredsson och hans hittar kärleken. Och sen vart det ingenting med det. Ja, oh, just det. Ska jag säga vad det var nu? Ja, jag kan väl säga det. För de som minns... <laughs> Så här var det, att det var en hemlighet i podden. Mm. Att i den här punkten Anton ska hitta kärleken. Och så var det någonting vi skulle revila som vi glömde bort då. För jag kommer fan inte ihåg att vi hade pratat om det. Nej, men corona hände så att det var ju inget att revila. Men, men det var ju på gång. Längre. Jag var ju ner till Stockholm och fick gå på intervju för att vara med i tv-programmet Första dejten. Mm. Det är lite lustigt, för nu sitter jag och Moa och kollar på första dejten tillsammans och spekulerar i vilken som skulle kunna ha varit min dejt. Just det. Men ja. Moa satt ju käppar i julen Nä. lite grann. Så ja, men precis. Jag kände att jag, jag kan ju inte vara med i det där. Tänk om vi skulle sitta och titta på tv tillsammans och, och boj och äta macka. Mm. Och så är jag på tvn helt plötsligt, då skulle yep. ju Moa sätta alla i halsen. Ja, men varför gå över ån efter vatten? Om du redan har en flickvän, varför ska du då åka ner till Stockholm och hitta en? Nej, men det är väl typ Dubai man har massa flickvänner. Vi gör ju inte riktigt så här. Nej, precis. Åh, gud vad, så kan jag inte säga. Eller kan jag det? Du, du var ju, men... ju singel när du anmälde dig till det där, men saker handlar. Jag hända. var ju singel, ja, ja, ja gud ja. Jag, jag var singel. Men sen så slog ju Moa på sin otroliga kärm. Mm. Och så kan hon baka också. Vi har fått en ny Patreon. Har vi? Ja, Daniel Falberg är nu Patreon. Ett mm. nytt Helgon. Så... Helgon, det bästa man kan bli. Fem dollars Och måste ha en få, patte. Han måste få en musiklåt. En låt. Ja, men vi gjorde så här att eh, eftersom vi hade det lite pausat medan han blev eh, Patreon så ska jag ge honom ett skrivbordsunderlägg istället. <laughs> ja, ja, men det är ju bra. Han ville att jag ba... skulle rita ett till honom för att eh, jag har ju blivit bättre på grafik sedan jag började läsa Indie Development. Men det vill jag också se. Du får ju, vad har du gjort för någonting? Du måste ju beskriva vad du har gjort. Lite bakgrunder och grejer. Så... Hästar och spå enhörningar. Och Nej, så men... har du gjort Daniel ridandes in med en lans. Nej men jag har gjort en häftig röd öken. På, på som som det står en siluett och tittar ut genom Och jag har gjort lite bergslandskap. Jag har gjort pixel art. Jag har gjort massa typ, super marioaktiga gubbar som slåss mot varann. Sådana saker. Ja men den, den vill jag se någon gång. Måste jag bli Patreon för att se den? Nej, jag kan lägga ut det på sociala medier. Ja, gör det. Lägg ut det på, på Beard Soup. Ja, det kan jag. På Patreon. -sida. Det kan ju bli en ny grej att du gör såna där så alltså, slipper både du och jag låtar. Ja, nej men det kan tiden. du väl ha som Patreon, alltså om ni går in på www.patreon.com-beardsop, där finns det lite skrivbordsunderlägg och grejer som jag gör. gör. Som, som Thomas har gjort. Ja, ja. Och är ni Patreon, då, då får ni ladda ner det där. Ja, precis. Ja, men det låter väl rimligt Men eh, nu ska vi se här Det här är ju nyårskarameller Vi ska ju lyssna ja. på vårt klippmaterial Gud vad roligt Och eh, det brukar ju oftast vara jag som börjar Nej, det är nog alltid jag som börjar Och hälsar välkommen Ja Det har hänt någon gång att du tar ton Och liksom börjar Vi ska lyssna på en sån gång Ja, okej okay. oh. Hej och välkommen till Super Records podcast. Det är jag som är Anton Alvidsson och med mig har jag... Thomas Medelheim. Hejsan. Nu hade du tugga ur. Ja. Mm. Men gud vilken dålig start. Ja, vi kan ju bättre. Nu ska vi se. Ja. Alltså, den där var ju inte så dålig. Det dåliga var väl att du rapade lite grann. Så då tyckte jag att man skulle ta om. Ja, men jag är ju så... Du vet ju min mage är. Ja, jag är så gasig. Jag är en gasig... Jag är en gasig ja, så, här, så här lät det en annan gång. Ja. Nu, nu slog det mig att jag kanske ska prata i mikrofonen också. Yeah. Ha, har du inte gjort det? Ja. Jo, jag pratar i... i. Ja, oh. Det här löser okay. det. Okej. Ja. Nu är vi ju ringros det här verkar det som. Vi kan ju inte oh. egentligen. nej sådana där saker klipper jag bort när du inte pratar Jaha. i micken. Men jag lät ju det ju. Ja. Jag pratar ju i micken där. Ja, uh, ibland har du bara sådana liksom fantasier att du kanske inte vet hur en mixar ser ut. Antons tarmtrubbel kanske är en framtida punkt. Ja, jag har ju funderat på att göra ett kollage av alla pruttar, rapar, snörvlingar som du har gjort. Uh, men ja. jag tänkte vi ska bespara lyssnarna från det. Ja, det Antons avgaser Hörru du, vi pratar om så jävla konstiga saker Det här är från avsnitt ja. 44 Ja, vi lyssnar på det bara Ja, ja Jag håller på att renovera hemma Och det ska vara så fint, jag ska ha så mycket sprays Jag ska sprays på utsidan Sprays på insidan, alla fönster ska sprays Sprays, sprays Ja, det måste ju vara någon som har fått en Stroke eller någonting Ja, ja Åh, ja. oh! jag sträckte mig med... Att prata. <laughs> Varför klippte jag bort det där? Det var ju guld Det där var ju för fan, det där är ju guld ju Det där var ju typ det roligaste <laughs> Vad hände liksom? Ja, det Tappade jag jag fick... armen? Nej, Du fick kramp medans vi pratade Ja, ja det... sånt hände ju Det var från avsnitt eh, 44 Elektrosprues gjorde vi då jag kände bara rent spontant att jag måste göra en helkroppsbesiktning nu 2021. Ja, det kanske jag är verkar ju, Jag verkar ju lida otroligt mycket. Ska vi lyssna lite på Lecter Spruce i bakgrunden ja. här? Ja, jag gör det. Det är ju faktiskt Tessan Gardells avkomma som Just det. ligger bakom. Ja, en av de låtarna som vi har byggt vidare på för att man har skickat in ett ljudklipp till våran Dropbox Sånt händer Sånt händer ibland det kan man, man skicka in ljud Ja, finns beskrivning till det här avsnittet i den poddapp du lyssnar på då finns det en länk där där man kan lägga saker i vår Dropbox så får vi se om vi yeah. gör någonting av det i framtiden Do it uh, vad Ska vi se här, här är från avsnitt 45 Vad fan har jag klippt bort här nu då? Nu har jag fått ner filer från dig. Ja men du, vet vad jag håller på med? Du har bifogat en massa penisbilder här. Nej, det har jag, jag inte. <laughs> var, vad vill du att jag ska göra av den informationen? Är det något jag ska prata om? <laughs> ja, de kom nog med i... I liksom molntjänsten i så fall Det där var ett schysst grodperspektiv du fick till ja. ja men vi kan väl köra då ja. Vi se då lite mm. grann då. Men då ska jag spela en sån här då Spela nummer ett och när den börjar klinga ut Så säger du välkommen till och så Vad du tror att det är för någon podcast Och gärna med liksom en passande röst Eller engagemang eller ja Ja, varför? Jag, ja pryd. Thomas ja, har klippte bort det där. Alltså. Jag klippte ah, bort det nej. för att du försökte få det att låta som att jag hade skickat penisbilder till dig. Ja, men du gjorde ju det. Nej, det gjorde jag inte. Du, du försökte bara sitta ja, Men det gjorde mig. du väl visst? Ska vi göra den här inte... roliga leken igen? Att jag har gjort en äh, liten jingle till en podcast. <laughs> Okej. Okay. För det gör jag ju jag ibland. Ja, jo, det händer ju. Eh, och så, på, på Fiverr. Eller ja. vad heter, heter tjänsten? Ja, det heter Fiverr. Det heter Fiverr. Där kan man ja, beställa jinglar av mig. Det här är en jingle som jag har gjort till en podcast. Och jag tänkte att du ska låtsas svara den podcasten, efter att den här gingen är färdig. Okej, okay, ja. Så får du gissa vad det handlar om. Kära är eh, heter jag, och idag ska vi stoppa jävla massa korvar i kärsten. <laughs> Vad heter podden? <på> <laughs> ja, den heter sausage. Ja. Jag hörde ju något sausage, sausage, sausage. Jag kan inte säga det fort. Sosse, sausage, sausage. Hur fan det jättes... gjorde du? Jag gjorde ju en sås, sås. när jag bara säger sausage. Du kan sås. inte säga sås, det nu ens för fan. Nej. Du har ju klippt det. Ja, det är flera tagningar ihopklippt. Det är magiskt. Sås, säts, säts, säts. Nu hör jag ju mig själv också. Det här blir ja. ju jättekonstigt. Det här kan ni prova hemma. Och testa och sig sausage flera gånger efter varandra. Sås, säts, säts, säts, säts, Det går inte. Det här var i alla fall en podcast, jag kommer inte ihåg vad den handlar om. Jag tror att de pratar om film faktiskt. Jag tänkte, är, är den en podcast dedikerad korv så måste den ju vara fantastisk det är, jag Ett tror att det var så här. Det var så här konstigt att The Truthcast podcast heter den och så pratar de om film men det här är bakom kulisserna på den podden. Du väldigt... pratar om den bästa korven till Die Hard. Nej, jag vet inte varför de kallar det för sausage. Men ja så här lät det när den var färdig i alla fall. Sausage! <skratt> This is how the Truthcast sausage is made. Vad sa du i slutet? <skratt> This is how the Truthcast podcast is made. This is how to choose cash uh, sausage, truth, truth sausage. Such, sausage, is sausage. sausage. jag vet sausage. inte vad jag gör musik till ibland men det, det är en podcast i alla fall den finns på riktigt. Ja, men det var jättefin. <laughs> men jag, hade, jag var ju inte helt ute och cyklar, eller det var jag om det handlar om film. <laughs> ja. Jag tror ja. att de är också ute och cyklar. ifall de vill ha en sån jingle till. <laughs> ja. vi gör en jingle eller vi sjunger om Och så gör vi för podden kan vi prata om uh, frukt. Det här är ett spännande ljudklipp som jag har klippt bort. Jag vet inte vad det är, det står bara Dobappa. Dobappa? Ja, vi lyssnar. Gör det. Vad fan? Sí> Nej gjorde vi det där? Jag vet inte, men det är ju du och jag. En gång till. <skratt> Så jävla psykadeliskt. Det är ju skitbra. Nej. Det där är ju en jingle till någonting. Patentera skiten. Det finns en till som heter Badum. Ja. Hear it. I want I want it. Jag vill höra det nu på något. <skratt> <skratt> Ja. <skratt> <skratt> <honom och> <skratt> oh, gud Det Ja. som Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nej, jag, jag, hade jag har inte lyssnat ingen... på de här bortklippta grejerna, utan jag har ju bara sparat grejer som jag tänkte tänkt, ja, det här kan vara med i nyårsavsnittet, och så har jag bara lagt det åt sidan. Så nu går vi igenom den mappen. <laughs> ja, men fantastiskt det där. Jag, jag vet inte ens kontexten. Vad gjorde vi i samband med det där, liksom. Du, vet vad jag tror att det är? Jag tror att det är din Instagram-kanal, Ballalola. Är din Instagram -kanal, Ballalula. Att vi skulle hitta. Aha. Att vi skulle hitta på något töntig musik som du kunde ha i bakgrunden i någon konstig musikvideo. Ballalola, eh, visst var det en Instagram-kanal, eller vad det nu heter, som du. Ja, lancerade? den finns, den ligger i Dvala. Ja. Gör den. Som allt annat. I samband, i samband med coronan så försvann den lite igen. Mm. Det var ju ett coronaklipp. Ja, men Reden. där gör du lite roliga animerade grejer. Ja. Precis. När, när jag har tid jag inte vet vad jag ska göra med, vilket är otroligt sällan, mm. då brukar jag göra de här figurerna och ja. ljudlägga dem. Ni kan gå in och Men kolla på Instagram-kontot av... som heter Ballalola med H på slutet. Ja, jag gör det för tusan. Mycket konstiga grejer är det är. Ja, apropå konstiga grejer, här är också något konstigt bortklippt det, det heter Jag vill fastna. Och jag, jag vet inte vad... Ja, vi får höra. vad vi <laughs> du vill. Det. Men ja. det som är speciellt dåligt med att jag är blöt om fötterna det är att de här skorna färgar av sig. Jag har typ röda skor på mig. Som, nu kommer mina fötter vara röda bara för att jag trampar igenom det där håret. Jag vill också bryta mitt ben Så folk tycker att det är synd om mig En liten stund Och pratar om mig Jag vill också fastna med en kropp vara i Jag vill också fastna med en kropp Jag vill också idag. fastna Jag vill fastna med snoppen i en kompis <laughs> ja. Ja, Vi ska sluta jag, måste fan... jag har svin mycket Trots det här jävla viruset Jag göra. förstår jag eh, Tack Uppdrag ändå för att, att eh, du tog dig tid Nej men vad fan, det är ju kul också, herregud. Äh. Det är synd bara att det är lite jäktigt, men vi får ju, vi måste ju träffa varandra. Ja men det måste fan. vi Vi göra. kan väl bryta det här, Nej. det kan vi väl göra. Jo men vi kan väl träffas i stan någon gång i... Ja, ja men det tycker jag. Det kan vi väl göra. Dricka någon öl då. prata gamla minnen. Det var ju ändå två veckor sedan vi sågs. Lite ja. Ja, du brukar ju mer eller mindre vara här jämt. Ja. Det är, ett himla tom, det är ju snarare det. två månader sedan jag har sett. Ja oh, fifasen. Ja Det där var någon gång i ja. början av året Och liksom då var det ju också corona Som gjorde att vi inte kunde träffas Men nu har vi ju inte träffats På ett halvår minst Ja, men, ja typ, det är ju på distans ja. Som vi hör av oss liksom Ja ish, ja, men när var du här sist Vad hade vi någon middag med I somras, i augusti kanske Ja men jag hjälpte ju dig med dina gabioner ja, men det gjorde du ju för fan Ja och bygga brokvist och sånt där Ja, exakt. Det stämmer bra. Mm. Då var det ju inte jätte... Jo, men det var ändå några månader sedan. Ja, oh, men vi ser fram emot 2021 nu. Och ja, eh, här har jag en liten jingle. På du, jag har en liten jingle här. Jaha. Ja. Så blir 2021. Ja. Ah. Och nu ska vi gissa här. Eller vi ska låtsas att vi har transporterats ett år fram i tiden- så att vi sitter ja. i nyårsavsnittet om ett år Och ser okay. tillbaka på 2021 Ja, okej okay. äh, Är du med mig då? Att då? Då ska vi liksom säga vad som har hänt 2021 Och, och sådär Vad vi ska se tillbaka på året som har varit mm. Vi låtsas det ja, Vi ska låtsas Kommer harpmusik här som förvandlas oss till Thomas i framtiden Och Anton i framtiden Okej okay. Åh, vilket eh, år det har varit. Äntligen ett bra år efter helvetes 2020. Allting bara löste sig 2021. Ja! Jag är så jävla glad att vi inte har haft teknikstrul en enda gång. Nej, det har vi inte haft. Nej. Det är fantastiskt vad fint det har löpt på med tekniken. Ja. Eh, kul att vi har skapat och kreerat så mycket också. Var otroligt flitiga och kunnat ha lagt ner så ofantligt mycket mer tid på... Det musikaliska materialet ja, och säger man vad Vilka man vill fin, om... fina skrivbordsunderlägg Ursäkta jag avbryter dig Men jag måste ju bara poa dig Att du har gjort otroligt fina skrivbordsunderlägg 3D-alster Och grafik Och ja, fina och, det, det och varje vecka Jag har lagt ut det på Patreon också Ja gud, du har ju till och med hunnit med Och regisserat en film på Netflix Jag tycker jag är ganska fascinerad Beards Up The Movie, the du, är ju... movie ja. Ja, du är ju också med i den I en liten biroll Ja, nej men jag också. Jag känner mig jättenöjd med min nya kropp. Eh, bulldegskroppen? Jag känner mig jättenöjd med min nya kropp. Ja, men vad jag menar med bulldeg är ju att den är formbar. Att man kan forma den till vad man vill. Ja, fast nu har jag ju låst in mig lite i ett hörn här. Har du gräddat den? Ja, jag har fixerat min hud. Jag ser ju... Du har inte sett mig. Nej. Det här gjordes ju i november, det här. Ja, men jag har ju haft så mycket med Netflix nu att göra så att Up uh, The Movie har ju liksom tagit upp all ja, min ja. tid. Nej, men i alla fall, jag har ju kaklat hela huset här och, och, och, och så har jag gjort det eh, vattensäkrat och sådär. Jag har gjort om mig till en delfin. Har jag gjort. Ja, just det. Och jag tycker det är fantastiskt. Moav tyckte det väl var sådär, men den tycker att det är roligt. Ja, ja katten är nöjd att tycka om delfin. Ja, katten har fått jeans. Vad glad jag är att det inte var en stor grej för din familj när du kom ut som delfin. Nej. Och att du ville göra liksom en korrigering. De, de, de gillar fisk och skaldjur. Ja, och jag har nog alltid känt det innerst inne också att Anton är en delfin. Alltså, no offence, men det har märkts ganska ofta liksom. Visst har det det. Ja. Jag har ju liksom sen var det lite så här, vem är jag, vart, vart ska jag i livet och, och sådär. Ja. Folk skaffar ju barn vanligtvis och sådär. Men jag tänkte att det, sitter, det är någonting mer. Ja. Vem vet, det kanske kommer ett fiskstim. Ja, precis. Eh, och ditt skratt har ju ofta skvallrat om att du egentligen är en delfin. Det är ju sådär Absolut. överljuds... Eh, ja. Det är ett eh, skratt. Men visst är du nöjd med castingen till Beardshoop The Movie? Att eh, det är Tom Cruise som spelar mig... Och vad fan hette han? Jason Statham som spelade dig. Ja, och Ranelid var ju någon side-in där. Ja, men han spelar Thomas Björling. Ja, han är Björling, ja. Just ja. det. Mm. Som är med bara på ett hörn som en gäst. Ja, liksom. och så får du inte glömma The Score av Hans Zimmer gjorde ju. Ja. Tillsammans med Ludvig Göransson. Där Precis, juli. jag är så glad att vi fick med dem på Beardship The Movie. Att, ja, äh, ja, men han som gjorde Mandalorian upp. också hjälpte oss att göra liksom soundtracket till Beardship The Movie. Ja, det, det var ju helt otroligt egentligen. Mm. Vilket år alltså. Mm. Ja, äh, men det var ju helt fantastiskt. Vad fan hette hon som spelade, som också var gäst tillsammans med Ranelid? Babben Larsson. Babben Larsson, ja, som spelar Teresa Bystedt. Nej, Greta Thunberg spelar väl hon? Ja, men de delade på rollen för att det var liksom olika... Renlevnadsmänniskan Therese Bysted skulle ju spelas då av eh, Greta Thunberg. Ja, det där har ja, inte ja, du fattat fatt. en nej, nej. men du behövde ju inte läsa manuset heller. Jag är ju trots allt en delfin. Ja, och det är ju det du är ja. med som i liksom en, en liten biroll, ja, då, som en delfin. Ja, i som... eftertexterna så alltså, koppar jag runt där bland ja. alla... All cred. Och det är ju det, du riktiga du Det ser man ju inte När Jason Statham spelar Dig då Så Nä, äh, förstår precis. man ju först Vi, i post-credit Som i Marvel-filmerna liksom. Då förstår man ju ah, Okej, okay, det var så det gick för Anton Precis nej, jag ju mitt, jag har, mitt vanliga ansikte sitter ju på Det enda som är har gjort det är att jag har en delfinkropp Precis Och eh, Därmed så vill jag berätta då att eh, vi kommer att lansera Netflix-serien I'm a Dolphin, eh, som handlar då om Anton Alfredsson. Och det, den har premiär 2022. Den ska spelas av Dolph Lundgren. <laughs> Dolphin Och eh, samma pingvin som var med i Flipper faktiskt. <laughs> ja, precis. Fast... Pingvin sa jag nu. Ja, det, delfin menar Flipper. jag såklart den magiska pingvinen ja. ja, men vad skönt Att 2021 gick så bra Det var ju inga skogsbränder Inga liksom Mer, corona, alltså det försvann ju I början av januari 2020 Ja Men nu går vi tillbaka Till 2020, Thomas jag har ju fyllt år Visste du det? Ja, grattis efteråt. Ja. ja, nu är jag 30 år Åh, oh, jag ska ju fira dig ordentligt när vi får träffas på riktigt och sådär. Ja, och ha... jag vill ju ha en, jag ska ha en sån här coronafri sommarfest, tänkte jag. Ja, och Skulle jag ska jag fira jag dig ha... ännu mer ordentligt när du fyller en miljard sekunder. Åh, oh, vad jag längtar. Ja. Vet, du vad jag, vet du vad jag fick när jag fyllde år? Nej. Vad min familj gav, vad min familj gav mig. Gav de dig covid? <laughs> nej, nej, de gav mig kuk. Aha. Pappa gav mig kuk och oh. mamma och ja. Axel gav mig kuk också, min bror. Ja. Nej, så här är det. Jag fick jag har fått såna här kramisdjur. Åh ja, oh åh gud. Ja, jag, jag, jag har, har sett jag, bilder jag, på Instagram. Jag har ju, ju fått precis jag har ju fått sota nu för eller för sota. Jag är, är jag är ju så här. De är ju med mig överallt nu. Okej. Okay. Så du har Nej, de det är det du har. Ja, jag har döpt dem. Kevin heter en. Ja. Det är en liten jävla spju det. Ja. Lilla Kevin. Och så den andra heter Kukens mamma. Ja. Ja. Och så ja, har vi Otto fint. också då, kan vi tillägga. Otto. Ja. ja, men vad bra. Ja, du, helt... du har fått så himla många fina grejer i din familj. Ja, fantastiskt. Det, det, du kanske kan lägga upp en bild på, på, på sociala medier. Ja, men det tycker jag. Vi lägger upp det på patreon.com snedsträckbeardshop också. Det kan man ha som skrivbordsunderlägg. Ja, min kuk. Eller, eller kuk, eller ja. Mina, du, du är inte allergisk mot fyrs, eller sådär då. Du är inte allergisk mot, mot kukarna. Nej, nej, jag tål kuk. Ja, bra. Det är väl en av få saker jag tål. <laughs> Öl och kuk, det tål jag. Det är en annan sak jag har klippt bort någon gång, som vi ska lyssna på nu. Okej. Okay. Apropå det. E Oh, jag sitter och stönar här. Är micken på? Den är på. Oj. Då har jag bara med när du sitter och stönar. Ja, lite grann. Ja. Ja, det... Fick jag ett glas citronvatten här. Ja. Citron tror jag, tror jag. Ja, ja men då, då, då börjar jag väl då. Ja. <skratt> Varför klippte jag bort det Va? där? Det var väl jätteintressant. Ja, citronvatten. Här är också ett bortklippt material som är jätteintressant att lyssna på när vi har teknikstrul tror jag. Ja. Jag ska, jag måste du får nog klippa här, kanske. Cutting time, cutting time jag måste Och. öppna upp mitt logic-projekt här. Ja, du, du har redan sjungit in. Oj. Och så ska du få gissa vad det här är. Det är ett knakigt golv här. Mm, ja, nice. Ja, och i dagens Patreon avsnitt eller extra avsnitt eller saker som inte kom med i den riktiga podden. Det knakiga golvet. Som vi hör här i bakgrunden. Det låter som att jag är på ett skepp för det knakar så mycket i de här gamla golvplankerna Men nu är jag klar. Vänta. Jag vill höra mer. Här. Nej, men ingen vill höra det där. Okay. Ja. <laughs> ingen vill ju höra det här heller. Inte Nej. ens nu tror jag. Nej, vad bra att jag klippte bort det. Synd att jag spelar upp det nu bara. Här är mer teknikstrul som jag klippt bort. Vi lyssnar på dig också. Do it. Driver, du med mig? Nu. Men spelar då, för fan. Ladda hem den då. Men jag kan jag, jag, jag, jag, jag, jag där. Nej, men vad fan. Nu, jag, nu anmälde jag den. För otillåten användning. Det skulle jag inte ha gjort, kanske. Vad ja, fan? Ladda den hem här. Ja. ja, men jag hade... Ja, nu! nu har... Varför laddar du inte hem den innan? Ja, men det var så jävla många saker att tänka på här. Det här var en bild på mammas hund. Det här var inte det. Nu! Nu lyssnar jag. Hej då! Ja, hej. Ja. Jag tycker det är kul att du har med mig när det är teknikstrul. När du står för 98% av all teknikstrul. Och så har du valt att klippa in de få 2% där det faktiskt skiter sig för min teknik. Ja, Men vet du varför mm. det är? För att när det skiter sig för mig så skiter det sig så ordentligt att micken är ju inte ens igång. Så det går ju inte att spela in när det skiter sig för mig. Ja, jag vill bara, jag vill bara poängtera det. Att... Att... Vad händer. Vad hände där? Det har varit lite teknikstrul här. Jag råkar slå igång nästa <laughs> klipp. <laughs> ja, du ser. Ja, men Och kör igång det här då för tusan. Det står Kerstin Rolfman. Fan, orkar oh. vi lyssna på mer av dem? Ja, jag tror att det är något jag har klippt bort från dem. Okej, okay, vi hör. Mm. Vad är det som händer nu? Jag dömnar bort här på höger sidan. Yes. Är det höger eller vänster om det är ströv? Där. Nu. Mm. Fan också. Mm. Mm. Då, då var det bara ett sprickert Det är din Rolfman som talar genom Är Vi får lägga nu här. Vadå hit? Ja, det var en outtake från Kerstin Rolfman och eh, Margareta Kristina Jakobsson. Är det något jag älskar så är det dem. Jag är fullkomligt såld på dem. Va, var det äntligen dags att Kerstin fick en stroke? Ja. Var det, det som sa då? heter Kerstin Rolfman får en stroke. Ja. Vi måste bryta här. Ja, Kanske är det sista vi hör från dem. Låt... Nej det tror jag inte Låt oss De är hoppa. nog med 2021 också Här är någon lång anekdot Tror jag som jag har klippt bort mm -hmm. Ja men hämta popcornen nu Kära lyssnare Nu ska Anton berätta någonting Nu lyssnar vi här på bort. Jag tror jag skulle berätta nu Jag har varit jätterädd Vem är det som ringer? Linus Ska vi ringa upp han i podden? Ja för att det blir störningar Jaha är det nu? Ja. Oh. Hej! Hallå. Hur mår du? Jag håller på att dör. Ja. Nej, det inte. Nej. Du är med i en podcast ja. nu. Ja, det låter konstigt. Det är för att du är med i vår podcast. Mm, trevligt. Ja, trevligt. Vad tyckte du om gårdagen? Ja, det var fantastiskt roligt. Ja, Går det att spela in det eller låter det bedrövligt? Ja, det låter bedrövligt, men vi men, kan spela in det ändå. Men Linus låter så. Ja. Ja, ja. Hörru, du låter ju ännu mer sargad än vad vi gör. Ja, ja. Ja, ja fy var vad dåligt jag mår. Är det för att du bar sten eller för att du drack sprit? Jag tror att det är en kombination av båda. Ja. Du kanske gjorde fel, du kanske råkade dricka en sten. Och... Ja, och bar sprit. Jag tror att det var mer att jag drack. Öl för ett helt fotbollslag. Men vad hade var ju trevligt. Jävla otrevligt idag istället. Ja det blir ju det på söndagar. Ja visst. Kan du säga, Men, något, kan du säga något kul i podden? Nej. Jag vad är det, vad, är pinsamaste, vad är det pinsammaste du har gjort? Oh, öppna inte den dörren. <laughs> <laughs> när du svimmar. Kan du inte berätta när du svimmar en gång? Det är inte så mycket att berätta. Jag liksom ramlar ihop. Ja, men det... Han har berättat den så många gånger. Låt pojken vara. Jag kommer berätta den sen. Du får berätta den i så Ja, jag gör det. Mm. Jag ringer dig, sänd jag då. Puss Ja, puss och kram. Hej då. Hej då. Okej. Okay. Ja, låt, låt han slippa. Nej, men det är så roligt. Vilken? När han simmar. Ja, men för all del. Berätta. Ja. Okay. Linus. S-nånes simlinus. Mm. As known as jag lärde ju känna han, och det var, jag har ju inte känt han så himla länge. Det var han som ringde nu? Det var han som ringde nu. Han var väldigt bakfull Ja, han brukar bli det. Ja. Ja, han, är, han blir genomskinlig i hyr han ja. Man ser alkoholen genom. Han ser ut som, han ser ut som Nosferatu. Ja, ja, men han var med om en pinsam grej? Eller? Ja, jättemånga. Det är han vi skulle haft en pinsamhetslåt om egentligen. Ja, ja. Mm. Men var, Jag tror du var på vårdcentralen, Linus, med en halsböld eller något liknande- och satt och i ett väntrum. Och så känner du att nu, nu är en svimning på gång här. Så du går fram till receptionen. Knackar lite försiktigt på rutan. Och så öppnar ju receptionisten. Så här. Ja? Ja, ja hej. Eh, det, skulle, det är så här. Skulle någon av, av er kunna gå och ta emot mig? För, för jag kommer att svimma. Nej, men vad säger du? Nej, men vänt, vänta. Ni förstår inte. Jag kommer att svimma nu. Och så svimmar Linus. <skratt> Bara faller ihop på golvet. Som en liten... <skratt> Som en påse. liten fågelunge. Jag en påse Som ligger där. Så, alltså, ja, det är så kul. Ja, det var ju bara det. det ju kul. <laughs> jävla antiklimax. <laughs> ja, nej, han, han åt väl en banan och grej. Men ingen säger, nej, du kommer inte svimma. Och så bara, precis som han disken så simma ja, Jag klipper ut det här och har med det i nyårsavsnittet. Som vi sätter ihop i slutet av året med bortklippmaterial. Ehh, ja, det kan vi göra. Mm, det kan vi göra. Ja, oh, titta. Och nu sitter jag. Du visste det där redan då ja, Jag, jag brukar också. känna på mig vad som ska klippas bort oh, Det är därför jag tycker om Linus så mycket För att han svimmar ja. Annars hade vi nog inte varit vänner Nej precis Vad önskar man inte <laughs> av en vän <laughs> Förutom äh, att han svimmar Nej äh. äh, jag skojade Linus eh, Han har många eller, andra bra kvaliteter. Han har många andra vänner Tror jag skulle säga ja, Han litar ju inte fast, bara fast på dig som vän det har, det har han ju inte heller Han Nej. har ju mig <laughs> Nej, här, här är vad någon elak till. jag är. Ja, men det kan man få vara. Ja, Jag skojar ju. Ja. Här är det till sånt här cold opening så är det att vi bara oh. börjar prata innan introt. Okej. Okay. Men jag använder aldrig det här. Men vi, vi får se. Så här låter det. Hörs du? Ja, jag tror det ut, utslag här. Jag har utslag på, på det största organet. Huden huden. det är det största organ Ja, ja. Inga kommentarer Nej, du det rätt Ja precis, men vi kan gå vidare till jag nästa Jag trots allt en Alfredsson Vad sa du? Vi kan gå vidare till nästa klipp som jag inte tror är mycket bättre Det heter Snusk och mer Ja, Jag, jag såg ju också i Perferin. Det är ju bara massa snusk på min telefon Konstigt va? Ja, men det behöver vi inte ta upp här. Nej, ja, men det var ju två fina. Ja. Eh, och så. Hur många minuter är vi uppe i? Hur Nej. länge ska vi mjölka den här kon? 35 har vi spelat in, vilket borde betyda att det kanske blir 25 att sända ut. Nej, tror du? Ja, tror det. Ja, men då, då har vi väl något mer att säga då. <skratt> ja, lite bakom kulisserna. <skratt> ja. ja, men verkligen. Men det är sådär vi gör liksom, när, vi, när vi känner att vi har lite idétorkat. Då sitter vi liksom, och, och reviderar framåt och tillbaka. Sådär. Ja, och apropå din mobil som det bara finns massa snusk på. Mm. Jag tänkte att vi ska skriva ett nyårslöfte i mobilpoesi. Aha! Under 2021 lovar jag. Och sen trycker man bara nästa, nästa, nästa på mobilen. Så kommer den autosuggesta vad du lovar. Jag har fått ett sms här nu, säger jag. Ja. Som är re relevant till delfinen som spelade Flipper. Jaha. Han tog tydligen livet av sig. Vad säger du? Tog Flipper Aha. livet av sig? Hur tog han livet av sig då? Ja, hur, hur kan en delfin döda sig själv? Det var en hon. Ja. Hon dränkte sig. Ja. <skratt> <skratt> ja. Skulle det här vara ja, någon slags shit. makabert skämt eller är det på riktigt? Det här är min nyårshälsning. Det där var ju inte mobilpoesi. Nej, det var det inte. Men nu kör vi då. Ja, under 2021 lovar jag och sen fortsätter bara. Okej. Okay. Ja, jag har en jag då. Men du kan ju börja med din. Ja. Okej, okay, mobilpoesi. Ja. Under 2021 lovar jag att jag aldrig riktigt lyssnat på vad folk säger- jag har bara bidragit med några byggstenar och det är pandemi. lol. det är så konstigt att det är så konstigt. <laughs> ja, din var mycket bättre än min. <laughs> ja, vi lägger på någon töntig musik i bakgrunden. Vi kan ta den här... Blum, blum, <laughs> <laughs> ja, lägg på den. Jag vet inte om den kommer hjälpa. Men ja. <clears throat> Under 2021 lovar jag inte att jag mår som en jävla traktor. På mig själv. Ja, det var, det var min. God, tog det så lång tid att <laughs> göra den? <laughs> ja, men det, jag, fick, jag har ju massor grejer som jag har liksom igång samtidigt som jag var tvungen att navigera utifrån nu när vi gör det här via länk Jag tyckte din var fin. Lova att inte ja. vara en traktor nästa år bara. Nej, nej, jag lovar att inte vara en traktor. Det kan jag inte vara när jag är en delfin. Hör du, här är ju en äh, grej som jag tror du har hittat på. Det är would you rather. Ah. Som jag har klippt bort för jag är för pryd. Let's hear it. Would you rather dirty. Would you rather? Mm. Uh. Jag har en då. Ja. Uh. Would you rather receive an oral or give one? Uh -oh. Skulle du, ta, skulle, skulle du ta, Thomas? Ja, Nej, det beror inte. på kön. <laughs> ja, du får, bara, du får bara välja på det manliga könet. Ja, då skulle jag hellre ta emot en, antar jag. <laughs> ja, du skulle göra det. Va, vad betyder det förresten? Jo, ja. Men, ja att, att du får en, ja. Nej, jag tar din istället. Jag hittar ingen. <skratt> Undra, var det där från pinsamma avsnittet? Står du fast vid ditt beslut? Ja visst, jag gör väl det. Jag tror att det där ja. var från avsnitt... Fem, ja, det som är det pinsamma avsnittet. Ja, jag tyckte det var fantastiskt. Varför klippte du bort det där? Nej, jag vet inte. Ingen aning. Woody <skratt> Ska vi köra en would you nu då? Anton? Oj! Jag... Ifall du måste åka tillbaka i tiden och göra allting, göra 2020 igen. Eller mm. du måste ligga i koma 2021 och vakna upp 2022. Åh oh. oh, gud. Jag gör det igen. Du gör 2020 igen. Varför inte? H hur kul är det att ligga i koma då? Ja, du märker ju inte av det. Nej, men då har du ju missat 2021 när du vaknar. Men jag klagar alltid på att jag har för lite tid. Ja. Och jag tror att det kommer ju inte att gynna mig om jag ligger i koma ett år. Men vad utsövd du skulle vara och pigg när du väl vaknar. Ja, men jag det tror så... att jag skulle få stående men <laughs> visst, av. Att... Visst är det så koma funkar att när man vaknar då är man jättepigg för att man har sovit så länge. Det är en liten skert. Åh, ah. <laughs> ja. oh, äntligen Uppvaken från mitt långa Koma ja. Som det heter Som ja. vi pratade om Åh, oh, Kerstin, kan du göra en köttbultallrik Med ärtor och lingonsylt För att nu, jäklar Ska jag Heter din äta? sjuksköterska Kerstin också? Ja, hon heter Kerstin Ja, det gör nog de flesta sjuksköterskor Mm De heter Gott utbildning och, och sånt Kerstin, Margareta, Ann, Ann-Kristin, sådana saker Ja, men alla de tar hand om mig Ja, ja men det är för sig, det låter ju så mysigt så jag, kanske, jag kanske är väldigt komat ändå Mm Ja, ja men jag tar det Ja Okej, okay. Thomas då? Ja, jag tar 2020 igen Och så sparar jag alla så här resultat på lotto och sådär Ja Och så blir jag miljonär under 2020 Jag hade ju en annan till dig Jaha. Fick inte jag svara på min egen? Nej. Okej. Okay. Sk skulle du hellre eh, laktera julmöst vid julafton en gång om år? Buteljera på flaska och sälja på Ica som en lokal ekologisk produkt? Ja. Eller skulle du låta eh, späckhuggare dö? Typ. Vad skulle du ta? Vad va pigg det låter. Sa du att du hade tagit en liten tupplur innan? Ja, det är därför jag har så bra idéer. Mm. Ja, men då skulle jag, jag är väl... lite kissnödig också faktiskt. Ja. ja, men då skulle jag väl laktera i julmust och sälja på gicka en gång om året. Fast grejen är att det är gör skitont. Ja. Och då dör en liten hund. Ja, Ja, vi har som, varit, du känner, vi, som du känner Vi har varit inne på det här med hundar och Tidigare, det blir bara så abstrakt Så fort du lägger till andra saker Jag tar ja, fortfarande äh, det okay. där ja, men, Med att sälja i det julmjölk du, Julmjölk Thomas lakterar julmjölk I december ja. jag, jag köper en flaska direkt i alla fall. Ja men jag vill inte att späckhuggare ska dö Nej, nej men Det du var ju det? väldigt strångt det. Ja. Nej, nej, det är ju inget bra du, det här börjar ju likna en annan lek som du hittade på som heter Sanning eller Sanning. Jaha, Minns du det att Vi, vi, sp ja, det ju. vi spelade ju det tillsammans med Filip. Ja, just det. Våran sidekick. Och då, Precis, då Vårt sideburn. Då, lä då lät det så här. Ja, nu får vi läsa en för dig. Nej. Jo. Har du någonsin haft underkläder som har tillhört det motsatta könet? Ja. Berätta mer. Nej <laughs> And That's the end of it <laughs> Nej du måste tidigt få läsa för Anton Jaha då Ska jag hitta en. Oh, ska välja också som du håller på med oh, Fy fan Det var ju min lek Ja men du får tillbaka med tusen gånger med samma mynt ja, Okej okay. ja. Nu börjar jag prata då och jag går Ja det blir ju som man blir i Sverige Har du någon gång luktat på någon annans Eller dina egna smutsiga underkläder Ja varje dag, hur ska man annars veta ifall det är ren? Exakt. Om vi tar bort dina egna då? Exakt. Luktat och smakat. Hur ska man annars känna att det är smutsigt? Det tog alltså en halvtimme för dig att hitta D-kortet, Filip. <laughs> Så mycket kul att välja bland. Ja, har du den här då? Berätta om din värsta bajserfarenhet. Åh, oh, nej. Jo. Ja, men vilken av dem? Det är ju fan varje värsta. <laughs> oh, let me think. Okej. Okay. Som en allmän kännedom så mår ju inte jag särskilt bra i min mage. Min tandflora är ju inte vad det en gång har varit. Den här solida korven kan jag bli nostalgisk över när jag tänker på. Jag var 13 år gammal sen sist. Den här vakuumbajset. Har ni haft dem? Va? Du, du nickar ju ändå instämmande här. Ja, nej. Jag är <laughs> helt stilla här, ja. <laughs> När du torkar och känner att det, det hände ingenting. behövde inte Ja, och den, den ja. En helt perfekt. Ja, du menar en sån. En ja. bra skit, ja. Kan du känna nostalgiskt när du tänker på det? Ja, det tror jag. Ja. Ja, att man drömmer sig tillbaka. Och. Ja, men jag åt i alla fall den här Carolina Reaper. Chilifrukten här. Den här ghost peppern känner ni till. Den, cirk, den har väl en skovill på uppåt en sju miljoner. Jag åt en salsasås med den. Var jätte, jätte stark var den. Och vi hade lite sån här interngrej med bandet jag spelade med. Vi skulle äta den där och doppa nachosips som en kul grej. Jag slängde i mig det där. Det gjorde jätteont in. Men jävlar var det sved när det skulle ut. Jag råkade också vara på Birsta City och skulle ha shopping den dagen. Och jag bara fick bryta mig igenom kön av små barn och gamla kärringar. Och slänga mig in på toaletten. Framstupa sidoläge in på toaletten. så låg jag där bara svettades. Det var fruktansvärt. Det låter verkligen som du ja, det... svarade oh. rätt på den frågan. Jag menar, jag är sentimental. Gråta nästan. <laughs> Nej, det var fruktansvärt. Det vill jag aldrig mer vara med om. <laughs> would you rather... <laughs> Skulle du vara med om det igen? Eller... Ja, Filip, nu får du fylla i här. Vad, vad ska jag göra? Ja, nu, vad, han ska göra would you rather. Skulle du hellre vara med om det där en gång till... Att, uh, du blir... Att sitta på birsta toaletten och skita ut eldkort. mig in på toaletten och, och, och elda mm. ur röven. Eller. Eller vadå? Eller dricka en liter grönskötrös med mjölk. Ja, hellre grönskötrös med mjölk. En liter. Ja, då dör man. Varje gud. dag. <laughs> <laughs> Varje dag. <här> Men vad är det för skillnad? Det är fan. <här> fan så jag <är> <här> Äh, Hur stark jag... det är kanske det är väl det, är det, är det starkaste du får sälja i, på svenska bolaget. Är väl. Vad är gränsen där? 50, va? Mm. Nej, det är väl smaken som gör mycket. Ja, är ja smak, det är ju örtor i det där. Va? Jag trodde för övrigt grönsjartrös. Jag trodde lite för länge att det hette grönt är skönt. Alltså att det ja. var en drink som hette grönt är skönt. Tills du drack den och insåg att det var <laughs> inte var så. Det. Jag, jag var, det. Jag var jag det. Jag inte skönt. Jag beställde <laughs> det liksom på krogen någon gång. När jag var liksom 18-19. Jag ska ha en grönt är skönt. <laughs> det vad jag menar. Mm, men. ja. Vill du ha en sexa? <här> ja. Jag vill ha jätteskönt. Åh, <här> oh, kolla vad Thomas har det skönt. Vilken på. är den skönaste? <här> När han står och strippar till Sunes Sommar. Ja, ja det <här> har vi redan avhandlat. Ja. Kul. Ja, det var från pinsam avsnittet det där också. Det där var ju för fan gold det där också. Vet du att pinsamma avsnittet är det som har fått flest lyssningar under det här året? Det var, det är så. Jajamän. Era snuskiga jävlar där Mycket därute. mer än eh, vårt jubileumsavsnitt, 50, 50 avsnittet. Du får ju döpa det här avsnittet till det pinsammaste avsnittet. Jag får göra det. Pins, ja. Pinsamma tillbakablickar eller någonting Ja, pinsamma tillbakablickar Ha med ordet pinsamt Det är väl väldigt clickbaitigt kanske Ja, och nostalgisk ja. Va, ja, Gud, vad hemskt jag, färd, jag färdades tillbaka till den dagen <laughs> ja, du berättar väldigt jag. levande Men jag var inte särskilt levande just då Nej Kan jag tillägga, det var jag inte Hörru du, vi måste ju spela in jättelänge på pinsamma avsnitt För här är mer bortklippt från det Åh, oh, herregud det är pinsamt när... Nej, det blir inget bra. Uh, fan, jag hade en Så tanke att där. att din snopp var liten. Jag undrar Eller... är. Det är... Jag sjöng sommar Det bara rabbla sådana saker. Ja. Aj, aj, aj. som när... Jag råkar kissa i tvätten. <laughs> det, det har du ju gjort, men det tog vi inte med. Nej, du vill ju... inte utveckla det? Man kan ju gissa bara. Man kan gissa, Man kan gissa om, om det är någon Som verkligen har kissat i en tvätt Någon gång Jag råkar kissa i tvätten <laughs> Nu ja. måste inte rimma va Ska vi inte bara ha sån där korta stråk ja. Jag sjöns som... på rälsen Oj oj oj Pinsam Pinsamma saker Ja, ja Det var den Nu skäms, skäms Jag vill du utveckla det där som vi sa i mitten av det där klippet? Nu går vi vidare till nästa punkt Ja, det börjar lida sig mot sitt slut 2020 börjar äntligen får man väl säga Börjar du lida mot ditt slut eller vad säger du? Jag lider för att nu finns det bara något klipp kvar här Och det heter Skämskuddelåten Åh, oh, vad? Finns det mer? Ja, jag har hittat en skämskuddelått som jag får lov att bjuda på. Eftersom det här är förmodligen den sista skämskuddelåten. Vi har inte haft några på jättelänge. Nej, nej, gud. Det, det tar ju slut förr eller senare, om inte folk skickar in, vill säga. Men det här tror jag är när jag fyller 21. Och, eh, ja, vi har... det, var, det var länge sedan. Ja, eller 23 kanske. Det är någon gång i mina tidiga 20s och eh, vi är på ja. fest. Du var nog med. Har du något minne av att vi är på fest och att jag bara försvinner helt plötsligt? Och ja, så... du hade en period i ditt liv när du alltid försvann och så hittar man dig i ett litet trångt skåp någonstans. Ja, men jag är ju som en elefant. Att när man känner så här, jag håller på att dö, då går jag och gömmer mig, liksom. Ja. Bara luftar iväg. Jag kryper iväg och dör. Så bara. att eh, på min ja. 23-årsfest så var det nog så att jag kände att nu har jag druckit så mycket så jag håller på att dö. Uh, ja. Men sen så vaknade jag till liv Och uh, var i studion Alltså oh, i, i vår dåvarande Replokal Och då fick jag för mig att jag skulle spela Seven Nation Army på fyllan I dur? Uh, jag vet nog inte riktigt Vad dur eller moll är här men... Nej, men jag kommer ihåg Att jag hittade dig där Och så satt du där och dräglade framför inspelningsutrustningen Och så sa du något i stil med Army army du. Ja så här är ja. vad fulla Thomas tror att Seven Nation Army i dur låter som. Ja, oh, spännande. Varför kan jag spela trummor? Det är helt otroligt! <laughs> jag kan inte spela trummor när jag är nykter. Ja, den är quanticisad i takt måste den. Ja. ja, nu blir det lite fel tror jag. Ja, jag har ju tagit flera tagningar då. Det är trummer trummor på ett spår, bas på ett spår och gitarr på ett spår antar jag. Och det här var de bästa tagningarna jag, av alla. Jag de försökte du väl mixa på fyllan också. Kan du, kan du låtsas sjunga lite Fylle lyrics till det här? Absolut Var det så jävla dumt Varför vi säger det här? Och nu är det slut Nu är det slut nu tar du äntligen slut. Åh, vilket episkt avslut. Jag ser verkligen dina skelögda ögon poppa ur ditt huvud när du sitter där och drägglar. Och så är du lite nöjd med dig själv också dessutom. Att du, du, du sa typ något i stil med ja. Och så låg du, du medan du rannsade liv i käften Jag har gjort Seven Nation Army. Och vet du att titeln... Jag har ju skrivit äh. det här på fyllan också Jag har inte skrivit Seven Nation Army i dur Utan jag har, skrivit, skriver? Jag har skrivit Steven Action Armies <laughs> Steven Action Armies i dur oh. Steven Action Armies Ja det var jättebra Låt oss bara gå vidare Ja uh, Nu börjar vi bege oss ut på helt okända vatten För det här har jag ingen aning om vad det här är Uh, o. Oh. Jingle jingle, bomb, jingle trombone, står det. Aha. Ja, lyssna. Jaha. Ja, det, det var Anton Alfredsson som försökte härma en trombon. Eller en trumpet kanske? Ja, men så och, och, kan vi ju inte sluta. Vi måste ju försöka... Och du, du härmade en subbas där. Ja. Ja, just det. Om <skratt> ju spela... du återfödas så blir något i nästa liv- då skulle nog du förmodligen bli en subbas. Kanske det. Och du en trumpet. I ett Eller en trombon. Ja, det tror jag säkert. En delfin ja, kommer jag att bli. Som spelar trombon. Ja. <skratt> ja. Det är så svårt för delfiner. De har ju så korta armar också att nå med... Trombonen. Ja, fenor tror jag det kallas. Fan också. Jävlar. Vad va ska vi ha som avslut nu då? Jag har bränt allt mitt material och trodde att det där var det roligaste. Du har bränt alla broar, helt enkelt. Ja. Ha. Nej men, eh, vi kan väl avsluta med... Eh, eller så gör vi ju så här som vi brukar göra Att jag gör ett potteri av alla låtar Vi har gjort det här året Ja Det kommer ju som ett avsnitt efter det här då så att det Ett in... mixtape Ja det kommer en mixtape nästa gång Så får vi göra Ja. Och är det någonting du vill önska lyssnarna Önska lycka till För nya året Eller vad man säger Ja, jag vill göra det. Jag önskar er alla lycka till nästa år. Ja, ja lycka till och inte få corona i alla fall. Det säger jag. Lycka till, få inte corona Näst, nästa år. I år är okej. Okay. Det är precis en sån där grej man vill att Stefan Löfven säger i ett tal. Liksom. Till alla svenskar vill jag säga nu, lycka till. Hälsa Moa och Helvig och Otto och kukens mamma och Kevin. Ja, hej drön. Ja, Moa och hej hälsar. Tillbaka. Ja, och kukens men... mamma och Kevin. Otto. Och jag. <laughs> hej då!